«Ми незабаром залишимося зі Славчиком у двох. Його мама їде жити до батька в село. Вона щойно пішла на пенсію, доформляє пенсійні документи і рушить. Тоді ми житимемо самі». Славчик поблажливо поплескав Олену по плечу, притяг до себе й лунко поцілував. Олена збентежилася, але намагалася опанувати себе, тому мовила. «Тепер будемо телефонувати одна одній». «Так, і зовсім бачитися перестанемо», – невесело додала Іра. Відтоді, як Олена стала нареченою, Іра проїздила до неї всього раз, та й то в школу. «Ну чому ж? Ти, Ірусі, можеш приходити до нас у будь-який час?» – запрошувала подругу Олена. «Ми завжди раді тебе бачити, правда, Славчику?» «Еге ж», – відгукнувся Славчик. «Тільки півлітра не забудь захопити». Як завжди невдало пожартував він. «Неодмінно!» Іра вирішила, що їй час прощатися. «Щасливо вам погуляти!» «Побачимося, напевно, вже на весіллі!» «Приходь прямо до ЗАГСу, обов'язково!» «Звісно, прийду, Знову пообіцяла Іра і, махнувши олені рукою, повернула назад до метро. Удома Іру давно чекали. Мати затіяла генеральне прибирання. Підіткнувши халата, вона знімала з вікон фіранки та кидала їх на підлогу. Ну не можна ж, щоб пропадали свята, а вдома завжди стільки роботи. У будин тільки устигаєш наварити на всіх та щось трішки попрати, а прибрати до пуття можна хіба що під час таких зайвих вихідних. Молодші нехай куховарять, а ми з тобою помиємо нарешті вікна. Скільки років не розкручували рами? «Ай, взагалі-то я збиралася заморити червячка та провідати ліку», – подумала Іра. Побачила Олену і захотіла зустрітися з лікою. Але. «А де батько?» – спитала вона вголос і пішла до своєї кімнати переодягатися. «Усе «Ну ще гуляє. Та ну його!» – мати нервово махнула рукою, наче намагалася відігнати нав'язливе видіння. «Відкривайте ширше вікна. На вулиці теплінь!» «День який чудесний!» Прив'язавши до ручки дверей повітряну кульку, Іра розчахнула своє вікно і з задоволенням вдихнула свіже повітря. За вікном шуміла буйною зеленню весна. Розділ десятий. Чорнобиль. Від кого Іра вперше почула це слово? Ця давньослов'янська назва поселення зненацька не була чорного змісту. Вона ніколи не натрапляла на нього, як досі не знала про існування містечка з такою назвою. Але саме в ньому зведено ту саму атомну станцію, згадка, про яку ще багато років викликатиме в людей гіркотуй страх. Іра почула про нього на травневі свята, коли ходила з друзями в кіно на нову французьку комедію. Літня білетерка, що стояла при вході, Відразу прикрила за ними двері, зніяковіло пояснивши, що ліпше зачиняти двері на вулицю. Мовляв, ситуація зараз така, і у людей у кінотеатрі майже немає, всі ховаються по домілках. Справді, у залі сиділо десятків згод ваглядачів, із тих, котрі ще не знали, що радіоактивна хмара невдовзі накриє місто. Люди позирали на двері, Явно почувалися стурбовано, не розуміючи, чому їх так мало і чому інші не кинулися подивитися цей новий веселий фільм. Але Ірі з друзями було байдуже до побоювань білетерки. Хлопці і дівчата пройшли в зал, зайняли кращі місця, оскільки вільних, і, як завжди, весело зі сміхом та коментарями переглянули комедію. А потім ще довго гуляли на вулиці і розійшлися далеко за північ. Назавтра в Іри був так званий методичний день, коли в розкладі немає уроків, а час витрачається на перевірку зошитів і підготовку до нового матеріалу. Тому Іра вирішила з'їздити нарешті до Ліки. День був чудовий, теплий, майже спекотний і напрочуд ясний. Такі дні пробуджують у душі світлі й радісні надії. Іра в літньому платічку без рукавів у нових босоніжках, легко крокувала залитою сонцем вулицею і почувалася надзвичайно щасливою. Що то значить уміти тішитися життям? Як це виявляється просто? Ідеш собі знайомою вулицею, та без особливих на те причин відчуваєш незвичайну повноту буття. А щастя, здається, переливається через край, аж хочеться співати. І весь світ здається на диво гармонійним, правильним, чудовим і прекрасним. Тож мимоволі чудуєшся